Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu. Kata dia beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau an Naa sya'lamun min al-Wahdahi ma a'lam, ma saar raqib bilaili Wahdah." Atau kama kala hadis riwayat Al Bukhari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau sekiranya manusia tahu." bencana dan akibat yang akan menimpa dia kerana dia suka keluar seorang sorang, -sorang. Seperti mana yang aku tahu, maka sudah pasti jika tidak akan ada orang yang keluar seorang pada waktu malam. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan Muslimah yang berkhidmat Allah sekalian daripada hadis ini dapat kita faham bahawa Islam menganjurkan supaya kita cari kawan. Nabi kata, "Lau an nasa yaglamuna min al wujud ma'ala". Kalau lah sekiranya manusia tahu macam yang aku tahu, akibatnya akan menimpa orang yang suka berjalan sholat. Ma'sara rakibun bilailin wujud. Nah, Nabi kata tidak akan ada orang yang akan keluar malam seorang diri. Melainkan kalau dia nak keluar dia akan ajak kawan untuk sama dengan dia. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Khairu as-sahabah arba'ah ar wa khairu as-saraya 400 wa khairu al-juyush 4000 wa lan yughlabatna 10000 min qillah aw kama qala hadis riwayah Abu Daud dan At-Tirmizi Nabi sallallahu alaihi bersabda Nabi kata khairus sahaba 4. Nabi kata sebaik-baik orang yang nak keluar, sebaik-baik orang yang nak pergi ke mana-mana, sebaik-baik orang yang nak bermusafir adalah empat orang. Nabi kata nak pergi ke mana pun kalau boleh bagi ada empat orang baru pergi. Wa khairus saraya 400 dan sebaik-baik kumpulan itu empat ratus. Sebaik-baik kalau nak buat satu kumpulan itu, sebaik-baiknya bagi Adam 400 ataupun lebih. وَخَيْرُ الْجُوِيُشْ أَرْبَعُ أَلَافٍ Dan sebaik-baik pasukan tentera, ialah 4,000. Sebaik-baik pasukan tentera dan satu pasukan itu, sebaik-baiknya bagi Adam 4,000 atau lebih. وَلَيُّغْلَدَتْنَا أَشَرَ أَلْفًا min قِلَّةٍ Nabi SAW alaihi wasallam kata kalau sekiranya pasukan tentera itu ada ribu orang ribu orang itu bukan sikit nabi kata dan tidak mungkin mereka dapat dikalahkan Hadis itu riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi Muslim dan Musliman dirahmati Allah sekalian berhadis ini dapat kita faham bahawa Islam menganjurkan supaya kita cari kawan bagi ramai Islam menganjurkan supaya yang pertama kita ada kawan kita bersahabat dan sebaik-baik kawan itu paling korang 4 orang dan hadis ini juga nak beritahu dekat kita, lebih ramai kawan itu lebih baik sehingga kan Nabi SAW kata, kalau sekiranya pasukan tentera, boleh ada seramai isna asyara al-fan boleh ada seramai 12 ribu orang Nabi kata, lain lah. tidak mungkin kumpulan yang ada 12 ribu orang ini boleh kalah. Tidak mungkin, Nabi kata. Hadis ini disyarahkan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi kata, 12 ribu itu bukan bilangan yang kecil. Kalau ada 12 ribu, tidak mungkin kalah. Tetapi, kata Imam An-Nawawi, kalau ada 12 ribu masih kalah, maka hendaklah disiasat. Sudah barang pasti dalam bilangan 12 ribu, dalam bilangan yang ramai itu ada orang yang ampuh, yang sombong, yang buat maksiat, yang buat dosa. Sehinggakan Allah SWT menangguhkan kemenangan kepada mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sifat-sifat yang tidak elok, sifat-sifat yang keji seperti sombong, angkuh, bongkok, terkabur, terlibat dengan dosa dan sebagainya adalah sifat yang ada pada diri orang yang zalim di sisi Allah SWT. Dan menjadi orang zalim adalah satu benda yang tak disukai oleh ugamah sehingga kana sebuah hadis riwayat daripada ibnu umar radhiyallahu kata dia anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabih ya'ni lamma wasalul hijr diara samud la tadkhulu ala ha'ula'i al mu'adzibin illa an takunu bakin fa illam takunu bakin فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم أو كما قال متفق عليه وفي رواية قال لما مر لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إن يصيبكم ما أصابهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي أو كما قال حديث رواية الترمية نبي صلى الله عليه وسلم Ketika Nabi melalui kawasan Hijar. Hijar ini nama satu kampung. Nama satu tempat yang tempat ini merupakan biara Samud. Merupakan tempat kaum Samud duduk dulu. Ha, kita dah baca dah tafsir di masjid. Tuan Abdullah ni tafsir tentang cerita kaum Samud. Ha, kita dah baca dulu. Kaum Samud adalah kaum kepada Nabi Saleh alaihi salam. Kita dah baca banyak bulan dulu dah. Apabila Allah SWT hantar main unta mukjizat kepada Nabi Saleh. Nabi Saleh kata, jangan ada siapa-siapa buat apa-apa kepada unta ni. Tiba-tiba kaum tamut umat Nabi Saleh ni, mereka pergi semelih unta ni. Dan lepas mereka semelih, mereka main jumpa pula Nabi Saleh. Lepas itu, mereka kata dekat Nabi Saleh, unta yang kamu kata jangan buat apa-apa tu, kami dah semelih. Dan kami nak beritahu dekat kamu, kami yang semelih untar tu dan kami nak tengok apa bala Tuhan nak buat turun main dekat kami. Kita dah baca dah beberapa bulan dulu dan ini adalah kaum sama. Nabi SAW lalu di kawasan yang dulunya didiami oleh kaum sama. Bila Nabi sampai di pinggir tempat tu nak masuk nak langkah kaki masuk dalam kampung kaum Samud ini Nabi kata Nabi kata la tadkhulu ala haula al mu'adzibin Nabi kata jangan masuk dalam kampung orang-orang yang sudah kena azab ini Kita dah baca dulu macam mana kaum Samud ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala Mereka dikenakan bala dalam bentuk guruh kuat. bunyi guruh siapa pecah kepala Bunyi gurup setidak-tidaknya pekak telinga tu kan. Maka kaum Samud ini adalah satu kaum yang Allah Subhanahu sudah membuat turun bala kepada depa. Bila Nabi SAW jalan dengan sahabat-sahabat dia sampai di pinggir kampung kaum Samud ini, Nabi kata dekat sahabat dia, Nabi kata la tadkhulu ada ulail mu'adzibin. Nabi kata tak sah masuklah kampung yang dulunya diduduki oleh orang-orang yang kena azab Tuhan. Illa antakun bakin. Nabi kata melengkan kalau tak datang tidak nak kena masuk juga kampung ni masuk dalam keadaan kamu menangis. Tunjuk kata kita tak suka kepada kaum Samud ini. Nabi kata fa illam takunu bakin kalau kamu nak lalu tapi kamu tak boleh teriak tak boleh nak menangis fala tadkhulu alayhim Nabi kata lagi baik tak sapi langsung Kalau tak dapat tidak nak kena lalu juga pastikan kamu teriak kalau kamu tak boleh nak teriak jelas tak boleh sedih air mata tak mau keluar Nabi kata tak salah lalu Pasal Apa apa la yusibukum ma asabahum supaya bala yang menimpa depa tidak timpa kamu Hadis itu muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama, mengatakan itu hadis sahih. Dalam satu riwayat lain, Nabi saw. Apabila lalu dekat dengan Hijaz, kampung kaum Samud ini, Nabi kata, 'Tadohulu masakin al ladina walamu Nabi kata, 'Tak susah masuklah ke dalam kampung orang-orang yang zalim diri sendiri'. Kampung Samud ini sudah ada Nabi, Allah hancar dekat depan Nabi Saleh, Nabi sudah bagi ingatan, mereka bantah pesan Nabi. Mereka ni tahu dengan bantah pesan Nabi, mereka boleh kena balap. Tapi mereka bantah juga, mereka zalim diri sendiri. Nabi kata tak akan masuk dalam kampung orang-orang yang zalim diri sendiri ni. Kamu masuk, kamu akan ditimpa apa yang menimpa mereka dulu illa an takunu bakin nabi kata malaikat kamu masuk kamu menani habis nabi kata tu summa qanna ra's nabi nak lalu juga nabi SAW alaihi wasallam diambil selai kain dia kelumbung kepala dia wa asra'a sayyih hatta ajaza alwadi dan nabi percepat jalan dia sehingga lepas kawasan wadi tempat tinggal kaum kamu itu hadis itu riwayat imam at-tirmizi Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah selain, tiga hadis kita baca dapat kita simpulkan. Yang pertama, Nabi SAW suruh kita belajar bersahabat dengan Allah. Yang kedua, Nabi SAW suruh kita perbanyakkan sahabat. Yang ketiga, Nabi SAW kata, hendaklah kamu jaga-jaga. Kalau sekiranya kamu dah ada ramai sahabat, ramai orang dalam kumpulan kamu, tetapi kamu sombong, kamu angkuh. Kerana ramai itu kamu sombong, kerana ramai itu kamu angkuh, ataupun kamu buat apa-apa dosa. Maka, bilangan ramai tidak boleh menjamin kemenangan kamu. Kemudian, daripada hadis yang akhir kita baca tadi dapat kita simpulkan. Menjadikan diri kita orang angkuh, orang sombong, orang bongkak, orang takabur. Adalah orang yang bakal diazab Allah SWT. Kalau tidak kena di dunia, pasti kena di hari akhirat. Mudah-mudahan kita dapat yang terlibat daripada Muqadil Mohim kita baca tadi insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan Jilid 2. Nurul Ihsan Jilid 2, muka surat 126. Muka surat 126. Kita sambung ayat 41 daripada surah Al-Anfa. anfal A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Wa'alamu annama ghanintum min syai'in. Fa'anna lillahi khumusah. Walil rasul. Walidil qurba. Wal yatama wal masakin wa binis sabi'in. Dan ketahuilah ulimu, wahai orang-orang Islam. bahwasanya barang yang kamu ghanpeh ambih daripada orang kafir ketika kalah perang itu maka bahawasanya bagi Allah kumus yakni 1 per 5 dan bagi rasulnya dan bagi karabah nabi yakni keluarga adik beradik nabi SAW. daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttali dan bagi anak yatim di kalangan orang Islam yang mati bapak mereka itu sedangkan mereka itu fakir. Dan bagi segala miskin daripada orang-orang Islam. Dan bagi ibnu Sabil. Yang orang yang berjalan daripada orang-orang Islam. Maksudnya. Mustafak akan dia. Yang ni ghanimah oleh Nabi SAW. Dan Afnaf yang empat itu. Atif wajah. Berbahagi ia akan dia. Atif bahawa tiap-tiap itu khumusul khumus. Tentang. Apabila cerita antara Islam dengan orang bukan Islam. Dia ada dua. <tuh> Satu, kalau berlaku perang antara Islam dengan bukan Islam harta yang dirampas itu dia panggil ramimah kalau antara Islam dengan bukan Islam nak jadi perang tapi bila sampai tak jadi perang orang bukan Islam serenda kerana takut kepada orang Islam harta mereka yang dirampas dipanggil al-faid ah, ini ekonomi Islam ini adalah sumber kepada ekonomi Islam. Selain daripada kharaj dan sebagainya, ini sumber ekonomi Islam. Kalau berlaku perang, maksudnya berlaku tumpah darah antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Barang yang dirampah selepas berlaku perang itu, barang itu dinamakan ranima. Ini yang diceritakan dalam ayat yang kita baca. Hasil rampasan perang itu dibahagi lima. Tak kira banyak mana dapat. Di bahagi lima. Satu per lima adalah untuk Allah dan Rasul. Untuk keluarga Rasul. Daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Untuk anak-anak yatim. Untuk orang miskin. Dan untuk Ibn Sabil. Satu per lima. Empat per lima lagi untuk tentera yang turun di bawah. Harta rampasan perang itu bahagi lima. Satu per lima bahagi pula kepada lima kumpulan. Maka hak lima kumpulan ni dia kata humusul humus. Satu per lima daripada satu per lima hak besar tadi. Empat per lima lagi dibahagikan di antara tentera-tentera yang ikut Fibra Quran. Ayat ni nak cerita kepada kita tentang benda ni. Ni ayat matematik. Ni dalam Quran ini ayat matematik. Ayat tentang pembahagian ranima, ayat tentang pembahagian harta pusaka dan sebagainya. Ini ayat matematik, ayat ilmu hisap. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita tentang ranima ini. Dan ranima ini satu benda yang cukup sensitif dalam Islam, cukup sensitif. Nabi saw pernah lepas mayat balik daripada perang, harta rampasan dapat banyak duit bertimbun tidak ada di depan. Daripada mahperak, duit ringgit Sampai kepada barang-barang Sampailah kepada binatang ternakan, Sampai kepada orang-orang Seperti hamba sahaya dan sebagainya Itu masuk dalam hal perampasan Lepas Nabi SAW Semayang Nabi bangkit Nabi pegang Ada satu bulu Bulu unta luruh Nabi pegang bulu unta selai Nabi kata bulu unta ni pun Tidak boleh ambil Melainkan setelah dibahagi-bahagikan Nabi kata, jangan bayar. Yang kata harta rampasan perang ni tak ada siapa boleh mendahului ambil daripada orang lain, tak boleh. Hatta bulu unta, unta tu unta yang dirampas hasil daripada perang Islam bukan Islam, bukan unta, bulu yang luruh tu Nabi ambil selain. Nabi kata, harta bulu unta ni siapa pun tak boleh ambil selagi belum dibahagi-bahagikan dan dalam Sahih Muslim ada menceritakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bagaimana satu orang sahabat berjuang di dalam perang jihad fi sabilillah berjuang dan orang lain nampak dia berjuang habis-habisan orang lain melihat orang lain jadi witness saksi kepada dia bersungguh-sungguh dalam perjuangan dan dia ditakdirkan mati dalam perang itu bila Nabi SAW berjalan dalam medan perang, setelah selesai perang, sampai dekat mayat dia ni. Nabi SAW kata, dia di neraka. Sahabat kata, Ya Rasulullah, dia ni, kami tengok dia tadi, masa perang tengah duduk rancang berjalan tadi, dia di antara orang yang habis-habisan berjuang. Mana mungkin dia jadi ahli neraka. Nabi kata, dia ni gulul. Nabi kata, ugulun again lamwaula ugulun maksud dia dia ni orang melampau sahabat takwa hadis kemudian nabi SAW alaihi wasallam tunjuk ada satu bordaq ada satu selendang doa teh bau dia nabi kata ini selendang adalah hasil ganimah yang belum dibahagi-bahagikan tak bahagi lagi dia ambil dulu soal semangat soal pi berjuang sampai mati saya itu soal lain soal ambil ini soal lain Bukan kata bila dia mati dalam keadaan macam tu, dia buat apa pun semua, kira Tuhan boleh ampunkan dia. Tak. Ini kesalahan menyebabkan Nabi kata dia di neraka. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah SWT. Ini Islam. Islam tak mahu satu orang yang pada satu ketika nampak bersemangat dengan Islam. Tapi di satu ketika yang lain dia nampak kianat terhadap perintah-perintah yang ada di dalam Islam. Maka orang yang macam ni disebut gulul oleh Nabi SAW. Maka harta rampasan perang ataupun ghanimah yang kita baca dalam ayat 41 surah Al-Anfal ini, ini soal sensitif dalam agama. Dan ghanimah tidak boleh siapa bergebut ambil dulu dan sebagainya, tidak boleh buat begitu. Kerana buat begitu boleh menyebabkan tersedia tempat kepada dia di neraka. Dia kata dan kemudian daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelanjakan kepada maslahat orang-orang Islam. <tuh> harta gani mahni bahagi lima. Satu per lima dibahagikan pula kepada Allah dan Rasul, kepada adik-beradik Rasulullah, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibnus sabil. Tahu masa Nabi ada, maka ada bahagian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tak ada macam mana? Dia ada bahagian tu boleh bagi lain ke ataupun bahagian tu nak buat macam mana setelah wafat nabi nak buat macam mana maka dia kata setelah wafat nabi sallallahu alaihi wasallam maka bahagian nabi itu dibelanjakan untuk maslahat orang Islam yakni pulang pada tempat timbangan raja-raja yakni pemerintah pada masa tu dia akan menentukan ke mana nak diagihkan duit 1/5 ni begitu adapun yang empat bahagi lagi itu yang 4/5 lagi tadi ni pulang kepada segala orang yang berpegang rampasan itu ha dapat 4/5 dibahagi-bahagikan kepada tentera yang ti berperang begitu firman Allah in kuntum amantum billah jika ada kamu itu beriman dengan Allah subhanahu maka ketahuilah olehmu akan yang demikian itu dunia kalau sekiranya kita betul-betul beriman dengan Tuhan, kita tak buat kianat dengan artar anima ini. Tentu, yang kata kianat ni orang tak tahu. Kita saja tahu diri kita. Kita boleh pada satu waktu tunjuk depan orang, kata kita ni kuat semua dalam agama. Tapi dalam masa yang lain, kita boleh tunjuk. Kata kita ni langak pointah ugama. Kawan kita tak tahu, bini kita tak tahu, orang kampung kita tak tahu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tak tahu boleh buat. Kita boleh buat, boleh tunjuk dekat orang kita hari-hari kalau bercakap, bercakap pasal Islam, mulut kita bercakap sayang kepada Islam, tetapi hakikat sebenar diri kita Allah Subhanahu sahaja yang tahu. Maka Allah Subhanahu sebut dalam ayat ni, dia kata in kuntum amantum billah. Kalau sekiranya kamu sungguh-sungguh beriman dengan Allah, harta ganimah ini tak akan menarik kamu kepada nak kiamat harta itu firman Allah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan dan beriman dengan barang yang telah kami turun atas hamba kami yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari furqan. Jangan kata kalau sekanya kamu beriman kamu percaya apa yang aku tolong nabi semasa berlakunya yaumul furqan. Yaumul furqan maksudnya hari berlaku perang badar. Kita dah baca dah pada bulan yang keberapa hari itu ni cerita tentang perang badar. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala hantar malaikat may tolong Nabi s.a.w. Malaikat diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berduyun-duyun, bersaf-saf. Sehingga kan orang Islam nak tetap musuh tak kena lagi kepala jatuh hati tanah dah. Kerana didahului oleh tetapkan malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala kata dalam ayat ni. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبَدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ Barang siapa yang beriman, yang percaya dengan barang yang telah kami turun ke atas Nabi Muhammad. Kami turun bantuan dalam bentuk malaikat dan sebagainya. Siapa percaya benda ni, ini orang yang betul-betul beriman. Iaitu pada hari furqan, iaitu hari perang badan. Yang jadi berfarak, itu bahasa Arab. Farak maksudnya berbeza. Nampak beza. Yang jadi berbeza di antara kebenaran Islam yang sebenarnya yang bersinar cahaya terang gemilang dan juga batal kafir padam telah. Bila berlaku perang badar, itulah hari disebut Yaumul Furqan. Hari Tuhan tunjuk beza Islam dengan kafir. Hari Tuhan tunjuk orang Islam Tuhan tolong, orang kafir Tuhan binasarkan. Hari Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk terang-terang siapa betul-betul sokong Nabi Muhammad, siapa betul-betul menentang Nabi Muhammad. Hari perang Badar adalah hari Allah Subhanahu Wa Taala draw satu line memisahkan orang Islam dan orang yang kafir dan munafik. Firman Allah Yaumal taqal Jamaan hari yang berdampak dua kuat, yakni perang Islam dan juga kafir orang badar itu hari di mana orang Islam orang kafir yang selama ni tak pernah bertemu depan-depan untuk berperang hari itu pertama kali berlaku dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah perang badar perang pertama dalam Islam sebelum tu tak pernah perang sebelum tu duk sabak aja Orang kapiak nak buat apa? Buatlah. Depa nak pinjak ke? Mereka nak kaipok? Mereka nak buat apa? Buatlah. Nabi SAW cuma pesan dekat orang Islam sahabat. Sehinggalah Allah SWT turun perintah suruh Nabi SAW bawa sahabat hijrah daripada Mecca ke Madinah. Kerana tak tahan dengan tekanan. golongan kata Quraysh. Nabi hijrah ke Madinah. Hijrah bukan takut. Hijrah bukan nak lari, tapi hijrah kerana nak kumpul kekuatan di Madinah. Bila orang Islam kuat di Madinah, baru turun ayat membenarkan berlakunya perang. Dan perang badar, macam yang kita cerita bulan lepas, adalah perang yang tidak dijangkakan oleh sesiapa. Orang Islam pun turun, tapi bukan turun nak perang. Tapi turun nak rampas barang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan dapat tahu tawawai benda ni. Dia bagi tahu dekat orang dia di Mekah dan Abu Jahal turun dengan satu pasukan seribu orang, 950 orang. Turun mai kerana nak menyelamatkan barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Abu Jahal turun mai pun bukan nak perang. Dia turun mai nak pertahan Abu Sufyan. Nabi pii pun bukan nak perang. Nabi pii itu kerana nak ambil harta rampasan, nak buat biaya perbelanjaan Islam. Tak ada tujuan berperang. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala nak supaya itu menjadi perang pertama di dalam Islam. Maka berlakulah perang itu. Dan disebut yawmal qaqal jama'an. Hari yang berdampak. Maksudnya tersampak di antara dua kuah. Di antara Islam dan kafir. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ada tiap-tiap sesuatu itu. Allah amat berkuasa. Maksudnya dia tak melemah akan Allah oleh satu benda pun. Tuhan ni tak lemak tuan, Kan ada orang rasa ragu-ragu. Kita dah buat banyak kali lah. Bila tengok orang Islam. Di mana duduk berkena. Di Palestin tak habis-habis cerita. Di Amerika pun hari ni orang Islam tergugat. Ha? Ni serak tak hari lepas ni orang Malaysia. Sampai di Los Angeles. Sampai di sana Amerika suruh dia buang semua kain baju semua. Tahan dia pula dalam lokap tiga hari. Semata-mata kerana dia Islam. Semata-mata kerana dia ni Islam, dia pergi ke sana, dia ada janggut sikit, dia pertahan dia, buh dalam lokak tiga hari. Suruh dia buang habis semua kain baju, dengan alasan, dia disyaki sebagai bolongan, pengganas yang boleh merosokkan Amerika. Sampai begitu, penghinaan yang dikenalkan katil orang Islam, di diperingkat antarabangsa. Dihina sampai macam tu. Allah SWT ta bukan tak tahu benda ni. Allah tahu orang Islam mana duduk berkena. Orang Islam duduk di bumi mana pun kena. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu benda tu dan Allah tidak bertindak, jangan kata Allah tidak bertindak tu kerana Allah lemah. Dia kata dalam ayat ini, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Taala tu atas tiap Allah Maha berkuasa. Allah kalau nak buat, kalau nak buat satu tindakan kepada musuh Islam, bila bila masa Allah boleh buat. Dan tiada melemah akan Allah oleh satu benda pun. Walaupun setengahnya memandang perang kamu dan mengalah mereka itu kafir. Sebab sedikit kamu itu 313 orang dan banyak kafir iaitu 950 orang dengan banyak alat senjata. Walaupun Akai kata dalam perang badar itu orang Islam tak boleh menang. Orang Islam ada 313. Sedangkan musuh ada 950 dekat seribu bukan 950 saja bahkan 950 yang membawa senjata dalam keadaan macam tu ada orang rasa Islam tak mungkin menang tapi Allah Subhanahu wa dia tidak lemah Allah nak hari itu menjadi hari kemenangan orang Islam bilangan sedikit tidak menjadi masalah kepada anugerah kemenangan yang Allah nak bagi kepada orang Islam sebelum tu KM 8403 lampu tak tutup KM 8403. Tolong tutup lampu baik-baiklah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Iza antum bil bil'udwati dunia. Wa um bil bil'udwati l'uswa. Ketika kamu hai orang-orang Islam. Dengan pihak yang hampir dengan Madinah. Dan mereka itu. Yang ini golongan Quraisy, Dengan pihak yang jauh daripada Madinah. Warrakhubu asfala minkum. Dan angkatan dagangnya. Yang bersama dengan Abu Sufyan Pada bawah daripada kamu Yang ni sebelah tepi laut Tiga mil daripada badan Dan jika kamu berjanji dengan Nafir Nafir maksudnya geng yang dipimpin oleh Abu Jahat Yang tu dia pengen Nafir Ha? dan jika kamu berjanji dengan nafir akan berperang nescaya menyalahi kamu kerana gerun pada banyak mereka itu dan putus asa daripada menang atas mereka itu Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ini <coughs> dia kata kalau nak kira tidak ada faktor yang boleh menyebabkan berlaku perang pada hari perang badar. tuan-tuan, perang badar berlaku pada 17 Ramadhan bulan besar 17 ramadan hari jemaat bulan lagi Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan bulan puasa hari Jumaat. Banyak faktor kalau dilihat banyak faktor yang boleh menghalang daripada berlaku perang. Yang pertama apa dia kata yang pertama tentera Islam berkemah dekat Madinah. Tentera musuh Abu Jahal berkemah jauh daripada Madinah berhala ke muka. Faktor jauh itu dah cukup dah untuk dikatakan faktor penghalang daripada jadi perang jauh pula lagi kumpulan yang Nabi Alaihi Wasallam bercadang nak sekat ni kumpulan Abu Sufyan ini berada di kawasan tepi laut dia tak lalu pun di kawasan tu tidak ada kemungkinan berlaku perang yang kedua pula ayat ni kata kalau sekiranya kamu diberi peluang untuk berbincang bincang macam mana kita nak perang agak agak Tuhan kata pasti tidak akan jadi perang. Pasal apa? Pasal kamu akan bincang soal kamu tak bersedia, kamu keluar ramai bukan nak berperang dan kamu akan bincangkan soal musuh Balik sana ramai kita sikit. Kamu akan bincangkan soal kita tak ada senjata, musuh ada banyak senjata. Ini semua adalah faktor-faktor yang boleh menghalang daripada jadi perang. Walaupun begitu, Allah Subhanahu wa taala kata, "Walakin liyaqdhi Allah amran kana maf'ula." Akan tetapi menghimpun ia antara kamu dengan tiada janji. Akan tetapi Allah SWT ta tetap takdirkan supaya bertemu juga dan berlaku kurang. Kerana menghukum Allah atas pekerjaan yang ada sudah diperbuat pada ilmunya. yakni daripada tolong mengzahirkan Islam dan menghilangkan kufur. Allah SWT menyalahi logik kepala manusia. Kalau dipikirkan terdudukkan tentera Islam dengan tentera kapiak jauh, tak mungkin berlaku perang. Kalau sekiranya dibenarkan mereka ni berbincang nak perang ke dalam, tentu tak jadi perang. Masing-masing tak bersedia. Tapi Allah mahu supaya hari tu jadi perang. Allah mahu. Pasal apa Allah mau pasal benda itu sudah ditakdirkan, sudah ada di dalam ilmu Allah. Pada tujuh belakang Ramadan akan jadi perang. Oleh karena benda ni sudah ada pada ilmu Allah, Allah dah tahu dah hari itu nak jadi perang, maka Allah takdirkan perang pada jadi juga pada hari itu. Walaupun banyak benda yang menghalang daripada jadi perang. Pasal apa Allah nak jadikan juga perang hari itu? Kerana nak tolong mengelahirkan Islam dan nak menghilangkan kufur. Itu tujuannya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala Liyah lika man halaka an bayina Yang ini supaya membinasa ia akan mereka yang telah binasa itu Allah jadikan perang itu berlaku kerana Allah nak lingkupkan golongan kafir Quraisy ini Melampau sangat dah mereka ni Sampai dah masa Allah nak binasakan mereka Kemudian daripada hujah yang zahir Yaitu permenang orang mukmin dengan sedikit mereka itu atas tentera yang banyak. Memang Allah nak supaya pada 17 belas Ramadhan pada perang Badar itu orang Islam oh, sedikit menang. Allah mau macam tu supaya benda ni menjadi satu bukti jelas kepada orang semua bahawa orang Islam menang. Kerana benarlah Allah hantar malaikat untuk tolong mereka dan mereka menang dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah wa Yahya man an bayyina dan hidup orang yang beriman yang telah hidup itu pun dengan kenyataan yang zahir dan Allah takdirkan berlaku perang badar itu supaya apa supaya orang Islam yang beriman bila tengok macam tu makin kuat keyakinan depa bahawa Islam itu benar. Contoh bayangkan bila berlaku perang. Dia balik Selepas berlaku perang, balik 313 orang balik bagi tahu kepada orang-orang yang tak ikut berperang ada di Madinah. Tapi bagi tahu apa yang mereka jumpa di dalam perang badan. Bagaimana bantuan Allah subhanahu wa ta'ala main dekat mereka. Cerita-cerita ni semua akan menambahkan lagi keyakinan orang-orang Madinah yang tidak ada semasa perang badan itu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ta'ala itu Tuhan yang amat mendengar seruan hambanya kepada agama Islam. Tuhan dengar. Hari ini pun, tuan-tuan, kalau kita angkat tangan, minta doa. Allahumma suril islam awal muslimin. Ya Allah, tolonglah orang Islam. Tolonglah agama Islam dan orang-orang Islam. Tuhan dengan, Tuhan dengan. Cuma mungkin ada sebab lain. Allah tangguh syak pertolongan tu. Sebab apa? Banyak sebab. Macam yang kita baca dalam Mufadimah tadi. Banyak sebab. Mungkin ada di kalangan orang Islam ni angkuh. Mungkin ada di kalangan orang Islam ni sombong. Mungkin ada lagi di kalangan orang Islam yang ada buat dosa dan sebagainya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak, tidak melihat ini masa yang sesuai untuk tolong. Kalau Allah tolong juga, menangkan juga Islam dalam keadaan kumpulan Islam ni pun untuk buat dosa, buat macam-macam lagi. Esok jadi pitnah kepada Islam. Esok menjadi pitnah kepada Islam. Oh, dia kata Islam pun teruk. Maka akhirnya pitnah itu akan meruntuhkan balik Islam. Bila runtuh nak naik balik lagi susah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Lagi, amat ketahui kelakuan mereka itu. Tuhan tahu semua. Bukan kelakuan. Hak terlintah dalam hati Tuhan tahu. Hak kita buat sorak-sorak semuanya-semuanya Tuhan tahu. Kira Allah SWT Tuhan yang mengetahui semua benda. Daripada berperang badar itu ikhlas hati bagi Allah semata-mata. Tak kala memandang Allah dalam hati mereka itu. Tiada-ada bergantung lain daripadanya. Seperti mana Tuhan tahu tentera Islam yang terlibat dalam perang badar itu semua daripada 313 ikhlas hati. Tuhan tahu. Maka tidak ada sebab yang boleh menghalang Allah daripada tolong tentera Islam 313 orang ini. Allah tahu hati mereka. Mereka ni memang ya ikhlas. Piturun tu kerana Allah. Tak ada kerana lain. Maka kurniai ia akan nur pertolongan. Dengan dimenang mereka itu. Dan dimilik leher kafir dan harta bagi mereka itu. Dengan tiada kira-kira. Allah menangkan dalam bentuk apa? Harta rampasan kapiah semua dapat. Tengkok orang kapiah pun dapat. Maka akhirnya binasa mereka ini. Firman Allah Izyori kum Allahu fi manamika qalilan innalla walihum ketika perlihat akan engkau akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala pada lena engkau itu mereka itu sedikit begitu Allah Subhanahu wa taala dalam perang badar ni malam sebelum perang badar Nabi tak tidur banyak kali dah kita cerita benda ni <coughs> malam nak berlaku perang badar Sahabat-sahabat semua tidak. Nabi tak tidur. Nabi duduk semayang berdoa, semayang berdoa. Semayang berdoa. Semayang berdoa. Semayang berdoa sampai menjelang subuh. Nabi minta kepada Allah supaya Allah tolong. Tentera Islam hak kecil ni. Hak 300 orang. 313 orang ni. Nabi minta supaya Allah tolong orang Islam. Nabi minta ni sambil menangis. Nabi minta kepada Allah ni sambil menangis. Sampai last sekali dalam doa Nabi tu Nabi kata. Nabi kata, Ya Allah, kalau sekiranya kamu tidak culung kelompok yang kecil ni, tidak ada lagi orang yang sembah kamu di muka bumi ini. Sebab macam tu Nabi minta kepada Allah. Sidina Abu Bakar As-Sidin yang duduk belakang, duduk tengok keadaan Nabi berdoa menangis ni. Dia tak boleh tahan. Dia pergi peluk Nabi SAW. Dia kata, Ya Rasulullah, takkanlah Allah tidak mengkabulkan doa kamu. Ni keadaan malam sebelum berlaku Sahabat-sahabat pula duduk tidur Sebagaimana pada sahabat yang terdahulu ni Allah kata in yuri tu muddahu ada yang Allah datangkan kepada dia dalam mimpi mimpi apa maka engkau khabar akan segala sahabat engkau maka suka mereka itu Allah Subhanahu wa taala mimpi yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada dia bahawa Kalilah orang kafir musuh yang nak berperang ni Kalil sikit Wahai ramai musuh alleges melaratin 50 orang dekat seribu tapi Allah ilhamkan dalam bentuk mimpi mimpi man mengatakan musuh tu kalilah sikit dan kemudiannya diberitahu pada orang-orang hak duduk ada ni kawan ni bagi tahu aku mimpi mengatakan musuh hak tak perang dengan kita esok ni depa ni sikit aja begitu yang Allah wakmai ini psikologi tengah ini psikologi kita kalau awal-awal dah kita tahu musuh yang nak lawan kita ramai, kita takut pada awal. Allah wakman mimpi itu. Mimpi itu adalah psikologi. Supaya bila dia ingat kata musuh tak ramai, ok kita boleh berlawan dengan mereka. Tapi kalau awal-awal dengar kata ramai, takutlah. Mimpi itu bukan mimpi biasa. Tapi mimpi untuk menyuntik semangat kepada mereka ini. Mimpi akan lawan dengan orang yang bilangan lebih kurang lebar. Maka berani semua mereka ini. Walau arah walau araka hum kafira la fashiltum wa la tanaza'tum fil amr dan jika subhanahu wa ta'ala wahai mimpi dekat hangpa bagitau kata mereka pun sikit macam hangpa juga maka depa taklah sangat rasa takut nak turun pi berperang walakinallahu sallama innahu alimun bida's sudur dan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberi selamat kepada kamu. Daripada takut dan daripada berbantah-bantah. Hmm. Bila mai ilham kata mereka pun sikit, takut pun tak ada. Kemudian nak berbantah, nak bercengkak, nak pergi tak pergi pun tak ada. Pasal apa? Pasal sikit, kita pun sikit. Okey, kita boleh lawan. Tak timbul orang yang tak mau pergi dengan alasan kata mereka turamai. Begitu. Kerana bahawasanya dia, yakni Tuhan yang amat ketahui dengan barang yang di dalam segala hati manusia. Tuhan tahu, dalam hati tentera Islam ni ada perasaan takut. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Pertama kali, tak penuh perang lagi. Sebelum ni, tak penuh lagi berlaku perang antara Islam dengan kapal. Tak penuh jadi. Ini pertama kali nak jadi, sudah tentu ada rasa cemah dan takut. Allah tahu benda ni. Maka Allah bagi satu kekuatan semangat kepada mereka. Hampar ni bukan nak lawan dengan golongan yang ramai. Tapi hampar nak lawan dengan golongan yang lebih kurang hampar saja. Firman Allah. Wa iz yurikuhum. Wa iz yurikuh. Yuri, yuri tu bukan ba. Bon. Wa iz yurikumuhum. Izil, izil takaitum. Tuan-tuan berubarik. Berubarik dia tak betul وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِلْ taqaitum begitu وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِلْ taqaitum fi a'yunikum قَلِيلًا dan ketika perlihat akan kamu akan mereka itu yang ini akan kafir itu ketika kamu berdampak ketika kamu tersompok peperangan di badar pada mata kamu itu sedikit mereka itu bukan cakap mimpi aja kata musuh ni sikit dah turun di dalam medan perang tengok musuh nampak sikit tu han buat bagi jadi macam tu tadi mimpi tadi mimpi mimpi kata musuh pun sikit bila dah turun pi dalam actual punya tempat perang dalam tempat perang betul punya pi musuh 950 tapi Allah bagi mata tentera Islam ni nampak sikit hak 950 orang ni dia kata yakni seperti seperti 70 ataupun 100 sahaja. Lepas tengok 950 orang tu, Lepas nampak lagi 70 orang. Allah SWT nak buat macam tu. Tuan, tuan Allah bila dia nak buat ni, Tak ada siapa boleh kata tak boleh. Allah SWT kalau dia nak buat, Tak ada siapa boleh kata tak boleh buat macam tu. Allah akan buat. Dia waktu pun ma'ilham dalam bentuk mimpi, Abang kata musuh tak ramai. Kau'ah ni dah berani dah. Turun di dalam medan perang betul, tengok-tengok musuh, nampak sikit pula dah. Nampak 70 orang, sebahagian lagi nampak 100 orang. Ini ada hadis tentang, untuk buka balik, rajuk dengan tafsir ibnu Katsir dia buat main hadis. Menceritakan benda ni, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ni. Ha? Dia kata, dia bila tengok-tengok musuh, dia kata, agak-agak berapa? Kawan ni kata, aku agak sekitar 70 orang. Pas ha, Awang lagi kata, aku agak sekitar seratus orang. Dia nampak sikit. Walhal musuh sembilan ratus lima puluh orang. Sedangkan dia kata mereka itu seribu sembilan ratus lima puluh hampir seribu. Firman Allah, wajukan wa lilukum fi ayunihim. Dan menyedikit ia akan kamu pada mata mereka itu. Yakni pada mata kafir. Supaya berani mereka itu mendatang perang. Dan tiada kembali mereka itu daripada memerangi kamu itu. Dahulu daripada bersedagin perang. Maka tak kalah bersedagin. Perlihat Allah akan orang kafir akan orang muslimin itu. Dua kali ganda mereka itu. Yakni kafir pada mata mereka itu. tu dia. Tuhan kali berada. Musuh yang 950 orang dekat 1000 orang tu, bila dia main pergi di dalam medan perang tu, dia nampak orang Islam, hak 313 ni dia nampak dua kali ganda bilangan dia. Dia 1000, dia nampak orang bukan Islam, hampir 2000 orang. Allah SWT dah buat benda ni. Siapa mau kata benda ni tipu? Siapa nak kata? Ini ayat Quran ni kita baca ni. Ayat Quran. Allah SWT sebut dalam ayat Quran. Allah kata wayuqallilukum fi a'yunihim dan Allah Subhanahu pada mulanya dia bagi nampak sikit. Lepas tu bila dah orang kafir turun dah dalam medan perang sampai sampai dalam medan perang nampak bulat dua kali ganda dia pula. Allah Subhanahu buat begitu. Allah tidak buat daripada awal-awal kafir main nampak musuh ni dua kali nampak orang Islam ni dua kali ganda dia kau nampaklah betul dia lari awal-awal tak jadi perang. Maka dia mai pada kali mula tu, وَيُقَلِّلُكُمْ fi ayunihim. Masa dia turun mai mula dalam medan perang tu, dia nampak orang Islam ni sikit. Dia rasa semangat. Bila bersedaging perang, maksudnya dah duduk dalam perang, dah duduk lawan, dah masa tu dia nampak kedok ramai orang Islam ni. Dia nampak orang Islam, dua kali ganda dia. Bukan dua kali ganda, tiga tu tiga pulak. Dua kali ganda seribu. Begitu keadaan dia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala li Allah amran kana mafula supaya menghukum Allah akan pekerjaan yang ada sudah perbuat pada ilmunya daripada memuliakan orang Islam dan menghina golongan kafir itu dia doa buat benda ini bagi jadi macam tu bagi jadi keliru macam tu adalah dengan tujuan supaya Allah nak menjayakan apa yang Tuhan nak buat Tuhan nak supaya orang Islam menang dalam perang tu maka Allah buat macam tu ni nabi sallallahu alaihi wasallam kata al harbu khida dia kata al harbu khida yang dikatakan perang itu dia penuh dengan strategi dan trik khida ni makna dia tipu al harbu khida maksudnya perang penuh dengan tipu muslihat penuh dengan strategi penuh dengan trik Kita tengok masa berlaku perang di antara Amerika dengan iraq dulu kan sadam hussein boleh buat boleh buat tipu helak. Dia buat skat tiruan, bohong kat padang pasir. Amerika ni tersangka lepas bom bedung-bedung-bedung. Sebiji bom harga sampai ratus-ratus ribu dolar Amerika. Dia nampak skat ni penuh dengan ada atas padang pasir. Dia mai lepas bom-bom bo bo. sebiji dia lepas 100 ribu dolar. Habis sebiji dia lepas pada hak tak siapa. Benda tu pun bukan skat sebenarnya. Buat daripada kertas aluminium aja. Ini yang dikatakan Al-Harbu Khidah. Kemudiannya baru pihak Amerika yang kata cerdik ini sudah Dia kena tipu dengan Saddam Husid. Tengok-tengok bila lepas. Ini yang dikatakan Al-Harbu Khidah. Kemudiannya baru pihak Amerika yang kata cerdik ini sudah Dia kena tipu dengan Saddam Husid. Tengok-tengok bila lepas bom turun. Bukan dia meletup, dia terkoyok. agak eh kalau kena bom yang dia lepas mesti meletup lepas tak meletup terkoyak bom dah lepas banyak biji dah juta dah juta dolar Amerika dah habis tiba-tiba habis saja aja. orang-orang Iraq tak ada siapa yang sederak kerana tempat tu saja mereka pergi tinggal benda tu mereka pergi ke dia beramal dengan hadis yang kata Al Harbu Khidah yang dikatakan perang ini penuh dengan strategi dan trik Maka Allah subhanahu wa ta'ala sendiri dia buat trik di dalam perang, dalam perang badar ini. So, dia uqmai mula-mula ilham kepada orang Islam bahawa musuh hampa pun bukan ramai, lebih kurang nampak hampa daripada semangat. Bila turun di dalam medan perang, musuh ada dekat seribu, tu Allah bagi orang Islam nampak sikit. Dua kali semangat. Sungguh daripada macam yang ilham mai sebelum ni. Dalam masa yang sama Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang kafir ni masa turun main mula-mula dia tengok orang Islam dia nampak sikit. Maka dia berani nak lawan. Bila dia tengah lawan masa tu Allah bagi nampak bilangan orang Islam tu dua kali ganda bilangan dia. Nak lari tak boleh dah sebab dia tengah duduk dalam medan perang. Semua ni Allah buat. Semua benda ni Allah rencanakan dengan satu tujuan. Tujuan supaya orang Islam dimenangkan dia dalam peperangan itu. Begitu. Firman Allah wa ilallahi turjaul umur dan kepada Allah jua dikembalikan segala kerja dunia akhirat. Lelah sekali Allah juga punya kerja. Tuhan kata macam tu. Lelah sekali. Manusia ni dia hanya merancang dan mentadbir. tetapi yang menentukan kesudahan Allah Subhanahu Maka Allah simpul dalam ayat-ayat yang ringkas dia kata wa ilallahi turjaul umur. Kepada Allah balik segala urusan. Apapun, hak final hak muqtamad hak pengaping hak leh hak sebenar hak Allah subhanahu wa ta'ala tentu firman Allah ya ayuhaladzina amanu wahai orang yang beriman idha laqitum fi'atan fatbutu apabila kamu terserempak dengan jemaah katia di dalam perang maka hendaklah kamu tetap dengan lawan perang mereka itu dan jangan kamu pecah lari <tuh> ayat ni pula dia nak cerita semangat Allah subhanahu wa ta'ala bagi satu suntikan semangat kepada orang Islam. Allah kata, kalau kamu ditakdirkan, jumpa dengan musuh. Dah tersompak musuh dah ada -da depan. Fasbitu. Tunggu tentu, tak asal duduk lari. Tak asal lari. Bila dah musuh main dah ada -da depan, jangan dah siapa cabut lari daripada musuh. Tunggu di situ. Dia kata, وَذْكُرُ اللَّهَ كَفِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Dan sebutlah olehmu akan Allah akan sebagai sebut yang banyak-banyak. Dengan doa minta menang, mudah-mudahan dapat menang dunia akhirat. Tuhan kita tunggu tu, gantung diri kita kepada Allah. Yang tu dia. Jangan duk buat benda lain, jangan pi duk cabar dia, jangan pi duk. Oh, Tajuh ni semua buang masa. Kita dah ditakdirkan Allah berjumpa dengan musuh depan-depan, hati mudah sebut Allah kaya. Tajuh buang masa dengan sebut benda lain, buang masa aja. Hati kita mulak dengan Allah minta supaya Allah Subhanahu wa taala bagi kemenangan kepada kita. Minta yang tu aja. Itulah ni tawakal kepada Allah. Begitu. Wa atii Allah wa rasulah wa la tanazaa'u. Dan taatlahulihmu akan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya pada suruh keduanya. Dalam keadaan duk dalam medan perang tu jangan ada siapa pi duk buat benda dosa. Tak boleh, saya kata. Dan jangan kamu bantah di antara sesama kamu. Dan elok daripada jadi bergaduh di antara sama-sama orang Islam yang ada dalam medan Allah. Firman Allah, wa وَتَزْحَبَرِي حُكُمُ Maka datang ketakutan kamu dan hilang bau goma kamu. Dan hilang kuat kamu. Dan hilang kerja kamu. Dengan tiada bersetujuan pada pekerjaan. Kalau kamu jadi berkelai. Kalau kamu jadi bergaduh. Kalau kamu jadi duduk bercakap. Duk canggah pendapat pada masa tu. Tindakan kamu pergi berpecoh bergaduh ni. Boleh menyebabkan kamu hilang kekuatan. Itu dia. Nampak benda ni ayat Quran. Nila, nila yang hendak bercakaplah ni, elok daripada jadi bergaduh. takkan tak ada jalan boleh simpang daripada jadi bergaduh. Kalau ada bergaduh antara dua pihak, cari jalan macam mana nak selesai. Cari jalan dua-dua pihak, bukan satu pihak. Dua-dua pihak kena cari jalan macam mana nak selesai daripada bergaduh. Siapa bila nak bergaduh? Kalau cerita ni, cerita ni bergaduh sama-sama is, orang Islam dengan orang kafir. Islam cantik, Islam dengan kafir bergaduh. Apabila Islam dengan kafir bergaduh tak apa, tapi kalau Islam sama Islam, tak nak larang kafir ni bergaduh, lah sekali menang bersorak kampung tergadai. Tu aja cerita dia. Bukan ada satu faedah, bukan ada satu untung, bukan ada satu apa yang kita dapat. Melainkan Allah Subhanahu wa taala kata, "Fatashalu wa qul hukum." Akibat daripada bergaduh itu, maka kamu akan hilang kuat. Hilang kerja kamu dengan tiada persetujuan maksudnya dengan kerana bergaduh pada pekerjaan kamu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala wasbiru innallaha ma'as sabirin dan sabarlah kamu pada tiap-tiap satu kerja kamu itu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala serta segala orang yang banyak bersabar dengan memberi pertolongan dan dapat apa yang dicita-citakan itu Kalau sabar Allah Subhanahu Wa Taala tolong. Kalau tak sabar Allah Subhanahu wa taala tidak tolong. Bila Allah tidak tolong tidak ada kemenangan bagi orang-orang yang macam ini. Firman Allah, "Wa la takunu min diyarihim batara wa ria'an nas wa an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit." Dan jangan ada kamu itu seperti mereka yang keluar daripada kampung mereka itu dengan batar. Batar maksudnya sombong. Ha? jangan kamu jadi macam orang yang waktu nak pergi perang tu keluar dalam keadaan batar keluar dalam keadaan sombong yang ni kufur ni'mat dan riak perlihat kepada manusia nak menunjuk kepada orang masa nak pergi perang tu menunjuk keluar nak tunjuk gaf nak tunjuk kita ni hebat nak tunjuk tak makan saman nak tunjuk siapa tak boleh buat apa kat kita jangan ada sifat yang macam ni Tuhan kata, sifat sombong takabur, riak, menunjuk-nunjuk boleh menyebabkan Allah tak tolong kamu. kata dia dan menegah manusia daripada jalan agama Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan barang yang mengerja mereka itu meliputi ilmunya Allah tahu kalau kita keluar dengan niat nak menunjuk Tuhan tahu, kata kita nak menunjuk Tuhan tak suka orang yang nak menunjuk-nunjuk kita keluar nak tunjuk kita besar, nak tunjuk kita tak heran kau orang, nak tunjuk kita hebat. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Kerana ilmu Allah meliputi semua benda yang terselindung daripada mata manusia. Manusia tak tahu, tapi Allah Subhanahu SWT ta dia tahu. Kata dia, iaitu Abu Jahal dan orang-orang besar Mekah dan juga tentera yang serta dengannya. Keluar daripada Mekah dengan tujuan hendak melepas angkatan dagang yang serta dengan Abu Sufyan maka tak kala lepas dikata orang kepada dia angkatan sudah lepas balik kita oh, ini ceritanya cerita tadi ceritanya Abu Sufyan balik daripada berdagang nak balik ke Mekah Nabi dah dapat tahu kata Abu Abu Sufyan bawa barang dagangan nak pergi Mekah Nabi nak ambush tengah jalan Nabi nak ambil barang yang dibawa oleh Abu Sufyan ini Nabi nak ambush ni, berita Nabi nak ambush ni dah leak. Dah bocok. sampai kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan bila dapat maklumat ni hantar orang pergi ke Mekah bagi tahu Abu Jahal, suruh backup dia. Suruh pertahankan dia daripada Nabi yang nak yang nak ambush dia ni. Abu Jahal waktu kumpulan dekat seribu orang mai. Mai tu mai dengan tujuan nak melindungi barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan dalam masa yang sama Abu Sufyan tak ikut jalan yang Nabi duduk tunggu ni sebab dia dah tahu Nabi tunggu waktu itu dia pergi ikut tepi laut berita Abu Sufyan pergi ikut tepi laut itu sampai dekat Abu Jahal maka mereka beritahu dekat Abu Jahal mereka kata jom balik pasal apa? pasal Abu Sufyan tak kena serang itu cerita ni kita main ni kerana nak mempertahankan Abu Sufyan lah ni Abu Sufyan dah selamat dah dia lalu ikut jalan laut dia dah selamat dah so kita tak nak kejar lah ni jom kita balik selesai dah kerja kita kita main nak pertahan dia dia dah selamat so tak apa jom kita balik orang kata dekat Abu Jahal begitu maka kata Abu Jahal tiada wallahi dia kata demi Allah tidak dia kata aku balik tak sekali-kali aku main dah main dah dia kata maka hingga sampai di badar kita minum khamar kita semelih unta dan kita main rongging dia kata ha, nampak Abu Jahal ni, yang kata Abu Jahal ni, dia kata apa? Dia kata, aku dah keluar-keluar dah daripada Mekah. Nak balik saja, aku tak mau. Alang-alang aku dah keluar, aku nak pergi juga di badar. Aku kata tempat Nabi tunggu ni. Aku nak pergi juga tempat Muhammad tunggu ni. Depan-depan Muhammad, aku nak tunjuk dekat dia. Aku nak minum arak depan dia. Arak yang dia kata haram tu, aku nak minum depan dia. Ini Abu Jahal. Aku nak tunjuk depan Nabi Muhammad. Aku nak semelih unta depan dia. Aku nak tunjuk kata kita ni hebat. Dia tak boleh buat apa kat kita. Dan aku nak menari ronggeng. Dia kata. Ni kitab tu sebab saya kata kena ada kitab. Bila tak ada. Tuan-tuan kata dia ni pandai. Merepek tambah. Bukan saya merepek tambah. Dia tulis di sini. Dia kata kita minum khamar. Khamar masuk di arah. Kita semelih unta. Dan kita main ronggeng. Tonton buka dalam tafsir Ibnu Gadir. Dia ada cerita panjang di sana. Dia cerita panjang dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia kata awal-awal lagi Abu Jahal masa nak keluar daripada Mekah. Masa nak keluar tu bawa dah segala penyanyi, segala penari-penari, apa semua ni bawa siap dah. Dia ni jenis syok macam ni. Jenis syok macam ni. Jenis mau ada menyanyi, jenis mau ada menari, dah jenis macam tu. Jenis apa nak kata betul tak? Dia jenis macam tu. Dia memang jenis-jenis seronok, dia mau jenis dia jenis karut ni dia mak bawaq dah daripada Mekah memang cadanglah nak buat benda ni maknanya dia cadang kita turun ni kita lawan dengan tentera muhammad kita menang lepas tu kita menari kita minum awak kita sorak dia cadang macam tu maka bila main-main orang hebat kata jom balik pasal apa? Abu Sufyan dah selamat dah Nabi Muhammad tak buat apa, -apa ke dia dia kata balik tak mahu dia kata aku main ni dia kata aku nak bawa berperang dah takeri perang aku nak tunjuk juga kita punya kebesaran kita pi juga di badar sampai di sana kita minum mabuk-mabuk sampai di sana kita semleh unta kita tunjuk kita hebat sampai di sana kita menari kita bersonok di situ ini yang kata Abu Jahal maka orang dengar nama kita dia kata bila kita buat macam tu dia kata gos kita ni satu arak ni orang nanti kenal kita kabut Tuan ada satu masjid di, di Tanjung hmm. beritahu bahawa <coughs> hari raya haji lepas raya korban semelah lembu tiga ekor Lepas meleh lembu Lapah-lapah apa semua bagi bagi daging Baka minum arak Apa nak jadi ni Pemurusi masjid cerita kata. saya Pemurusi masjid yang berkenaan dengan di cerita Dia kata apa nak jadi ustaz kata Ada orang pintu kot saya nampak saya ada rumah Apa semua Semelih korban. Lepas tu kita nampak ni macam lagu taat kat Tuhan. Ha? Benda ni sunat-sunat pun nak buat. Nampak taat dah dekat Tuhan. Bukan wajib. Sunat-sunat pun nak buat. Lepas tu buat hak, -hak. Minum marah. Mabuk pula. Lepas pada semelih. Lepas pada lapar. Lepas pada bahagi daging apa semua. Lepas minum. Mabuk tu hilang tapi masjid. Semelih tu tepi masjid. Bukanlah kampung. Tepi masjid. Belakang Masjid. Kita ingat Abu Jahal saja. Ada lagi, hak jemis perangai Abu Jahal ni ni, ada lagi. Saya kat tempat begini kan, benda, la nah, Ilah ya Allah. taala. Saya tak cakap kena habaq contohlah, dia macam berlaku di masjid saya, saya, kata, saya rasa fras semua dekat, rasa fras semua semua Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah semua. Kita dengar berdarah di sirat nak sampai ke rambut. Apa kan, ni? Dia punya keliru tentang agama ni sampai macam ni. Dia keliru. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah s.a. Oh, ni yang kata Abu Jahal Dia nak buat tu dia kata dengan tujuan supaya orang dengar nama kita. Dia supaya gaf kita ni. Maka ditukar Allah minum khamar itu dengan minum gelah kematian. Tu dia dia jadi sebaliknya dia duduk cadang dia nak pergi Nabi Muhammad dengan orang-orang Nabi ni semua bagi kenal lepas tu raikan apa yang mereka buat kat atas Nabi tu raikan dengan minum marak tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala sudah kalah benda ni dia minum gelas-gelas kematian dia kata ni bahasa sastra yang macam orang tu kata lah ni balang-balang kasih saya semua kasih bukan buang balang tapi ayat tu balang-balang kasih kan Jenih macam tu lah. Akhirnya dia minum gelas kematian. Dia kata dan ditukar nyanyi ronggeng dengan tangih kematian kena bunuh. Duk cadang tadi ni, nak pergi situ, nak minum marah, lepas itu penari, penyanyi yang dia bawa ni, nak suruh gencok, nak soronok dan sebagainya, nak pakat, nak bersorak, tiba-tiba sorakkan, soronok tu sudah bertukar, dia jadi tangisan kerana tengok depan mata dia, adik-beradik dia mati, kena bunuh dengan tentera Islam dan malaikat yang dihantar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ditukar semelih punta, dengan semelih nyawa mereka itu 70 orang. Daripada 950 orang, 70 orang mati di dalam perang badar, Dan tawan 70 orang. Dan 70 orang lagi ditawan oleh tentera Islam. Dia kata akas kehendak mereka itu. Akas maksudnya dia jadi oposit, Dia jadi sebaliknya. Dapat cadang macam lain, Tuhan kalih bagi jadi macam lain. Firman Allah, Wa'idh zayyana lakumu syaitanu a'na lakum. Dan ingatlah olehmu. Ketika menghiasi syaitan, iblis bagi mereka itu. Yang ini bagi Quraysh. Pada perang badar itu. Akan kerja perang mereka itu. <coughs> Dengan bahawa memberani ia akan mereka itu. Yang ini akan kafir atas berperang lawan muslimi. Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni, Syaitan sebenarnya main peranan. Syaitan yang menghiaskan benda ni bagi nampak menarik. Orang yang ni golongan takut mati. Ini hakikat Hak berani mati, ini orang Islam Pasti orang Islam, dia percaya kepada syahid Orang kapiak, dia tak ada kepercayaan syahid dalam diri dia Maka bagi dia, mati ni rogin Kalau tak mati, boleh duduk hidup, boleh duduk seronok di rumah Boleh ada anak bini, boleh ada duit ringgit, boleh melancung, Boleh apa tu, kalau tak mati seronok Kalau mati, ni tak seronok Pasti semua seronok ni tak boleh buat Orang bukan Islam, kepala dia, dia takut mati tetapi syaitan iblis berjaya menghiasi perang ni sehingga dia nampak menarik. Maka dia berani nak pergi perang. Sebenarnya orang bukan Islam takut nak pergi perang. Takut mati. Tapi syaitan sudah sias peperangan ini sampai dia nampak perang ni menarik. Dia turun berperang. Maka berlaku perang badah. Iyalah. Takkanlah takut mereka itu yakni kafir keluar tinggal Mekah. Dia patak berani nak keluar daripada kampung dia daripada Mekah tu nak pergi dia takut sebenarnya takut masuk seteru mereka itu iaitu Bani Bikr yang peperangan banyak dengan mereka itu mereka takut sekejap lagi kita keluar ramai-ramai nak pergi lawan Nabi Muhammad ada satu musuh lagi Bani Bikr ni nanti serang belak kita semasa kita tak ada jadi dengan kerana tu mereka takut Nabi Bikr tapi syaitan sudah main peranan bagi nampak menarik mereka semua pakat nak turun pergi perang begitu dan kata iya yakni kata iblis ni anak cerita kata Iblis berjaya mempengaruhi golongan kafir Quraish sehingga kan mereka sampai dekat seribu orang pergi pasal apa? ni pasal cerita ni cerita dia wakalah dan kata Iblis la ghaliba lakumul yaumah minan nasi wa inni jarul tiada kalah kamu pada hari ini. Iblis main habang kat mereka kalau hampa keluar ramai-ramai hari ni cantik kata apa? bila hampa keluar ramai hampa tentu menang tak kalah hampa ni dan bahawa aku jiran menolong kamu daripada orang kinan iblis ni dia main dia merupah dan ada ia berupa dengan rupa surakah ibnu malik ini kita baca di masjid seberang jaya dulu anak cerita kata iblis setan, jin, apa semua ni dia boleh merupah dalam rupa orang dan sebagainya kita baca di masjid seberang jaya dulu iblis merupah dengan rupa surakah bin malik dia main atas rupa surakah dia boleh merupah rupa orang dia mai atas rupa surakah dia mai jumpa orang kafir Quraisy ini dia bagi semangat dekat mereka dia kata kalau hampa ini peluang hampa kalau hampa nak hantam Muhammad dan pengikut dia ini peluang yang cukup cantik hampa turun ramai-ramai sekali hampa pukul dia dia bagi nampak kata peperangan itu sesuatu yang menarik dan pokok-pokok ni terpengaruh dengan apa yang dikata oleh surakah bin Malik Iblis sebenarnya yang merupakan atas rupa surakah bin Malik ini dia merupakan surakah, surakah ini penghulu kepada pihak yang kata orang Kinana tadi ni. Ketua kumpulan dia ni. Maka mereka pun percaya. Atil Maka tak kala tersampak lihat dua puak, yakni muslimin dan kafir itu. Dan ia, yakni iblis, lihat malaikat turun. Dan adalah tangannya, maksudnya tangan iblis, pada tangan Haris bin Hisham. Beliau. Masa berlaku perang antara Islam dengan Kapiak di Badar ni, dia ada sana. Iblis ni, dia masih lagi dalam rupa surakah. Dan masa nak jadi perang tu, dia pegang tangan satu orang daripada ketua Quraysh yang bernama Haris bin Hishab. Pegang tangan, nak turun pi. Bila dia turun-turun pi, dia nampak malaikat yang Tuhan hantar main. Iblis nampak. Orang lain tak nampak. Tapi Iblis, dia nampak rupa malaikat yang turun merah main. Ramai naqaf ala aqibai maka undur ia yang ni undur iblis atas dua ketingnya lari belakang dahulu bila dia nampak nampak Allah sudah hantar bantuan malaikat untuk nak tolong tentera Islam dia nampak menjalani ranfoyolah uh, eh dia kata tunggu nyo dia tahu dah contoh kita balik kepada awal-awal cerita iblis ni siapa iblis ni siapa iblis ni dulu-dulu nama dia azazil azazil dia dilantik oleh Allah Menjadi ketua kepada semua malaikat Semua ada-ada ni Dia yang mengajak malaikat-malaikat Makna dari segi kenai Tuhan Oh dia cukup kenai Punca dia satu aja Punca pasti kecil hati Kecil hati Pasal Allah SWT buat Nabi Adam Allah suruh dia hormat Nabi Adam Makni dia tak puas hati Seperti mana asal-usul golongan munafik di Madinah Ketua kumpulan munafik ni siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia Abdullah bin Ubay bin Salul ni? Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia ni adalah ketua penduduk Madinah sebelum Nabi ti. Sebelum Nabi sampai di Madinah, apa masalah apa orang bawa pi kat dia? Dia yang membuat keputusan kepada semua urusan orang Madinah. Tiba-tiba bila nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah nabi sampai-sampai orang Madinah duk angkat nabi duk ikut nabi duk dengar cakap nabi dia rasa dia tersisih bila dia rasa dia tersisih dia mai iri hati dia mai hasad dengki dia mai sakit hati dia mai macam-macam maka dia form satu kumpulan kumpulan munafik nak palingkop nabi ini semua asal usul yang berlaku iblis pun macam tu munafik pun asyik usai dia macam tu punca iri hati hasad dengki sakit hati yang akhirnya nak binasakan orang yang menjadi saing dia yang menjadi pesaing yang menjadi saingan dia maka iblis ni dia kena itu han dia kenai Tuhan dia takut dekat Tuhan sebenarnya tapi oleh kerana kebencian dia kepada Adam ni lebih daripada takut dia kepada Tuhan maka akhirnya dia menentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala bila dia tentang Allah Allah turut kata wa kana minal kafirin mula pada hari ni hangkap maka iblis ni dia duk cari ruang daripada dulu daripada zaman Nabi Adam sampai, sampai zaman Nabi Muhammad sampai kita sampai kiamat dia akan cari peluang, ada ruang, ada celah, dia masuk, dia akan pelingkupan habis semua. Anak cucu Nabi Adam yang menjadi musuh utama dia. Maka bila dia dah pihasut orang kafir ni, suruh turun di dalam badar ni nak perang dengan Nabi, dia turun sama, nak bagi semangat. Bila dia sampai di medan badar, tengok-tengok dia nampak malaikat yang Allah hantar amin nak tolong Nabi. Bila dia nampak malaikat, dia tahu dah. Kalau malaikat dihantar oleh Allah, hari ini memang tak ada kemenangan belakang kita. Apa dia buat? Nakasa ala akibai. Maka unduh Iblis atas dua ketingnya. Keting. Kaki ya, lah. <coughs> Lari belakang dahulu. Wa qala inni bari'um minkum. Inni arah ma la tarawna. Inni akhafullah. Dan kata Iblis. Bahawa aku melepah diri daripada jiran kamu. Oh, bila dah tengok malaikat pun Tuhan hantar main nak tolong Nabi Muhammad. Dia beralih main dekat kuat-kuat kapal puras ni. Dia kata, ini in, bari. Hari ini, aku tekat ni ada tak? Aku nak belah. Yang tadi hang bagi semangat. So, kami main. Bila dah jadi macam ni, dah nampak Nabi dibantu oleh Allah dengan bantuan malaikat main. Dia kata, ini bari ummingkum hari ni. Dia kata, aku tekat ni je. Aku lepih tangan. Aku tak mau sambung lah. lepih benda ni. Aku tak terlibat dengan barang. Bahawasanya aku lihat barang yang kamu tak lihat. Ha. Aku nampak ni dia. Ini ara ma la tarawna. Aku nampak, hampa tak nampak. Hampa tak nampak tu dalam-dalam sahabat Nabi tu ada malaikat untuk tolong mereka. Hampa tak nampak benda ni. Tak nampak, hampa tunggu. Aku nampak, aku pergi dulu. Dia kata. Yang kata Iblis, dia pun tak guna pada malaikat turun beribu-ribu daripada langit ni dia kata ini arah ni aku duk nampak ni malaikat duk turun main daripada langit beribu-ribu duk turun main nak menolong orang-orang Islam bahawa sebenarnya aku takut kepada Allah Ta'ala bahawa binasa aku sama-sama sama aku takut kalau aku tunggu juga saat lagi dengan dengar aku Tuhan nanti peringkup sekali kerana dia dapat jaminan daripada Tuhan masa awal-awal dulu dia dapat jaminan bila dah Tuhan murka kat dia Tuhan kata hang pada la ni wa hang kita Dia minta kat Tuhan. Dia kata tak apalah, dia kata nak marah dia akan apa tak apa dia terima. Cuma nak minta satu. Nak minta dia kata kalau boleh bagi dia dan dia panjang umur. Tak mati sampai tiba kiamat bagus sekali mati. <coughs> tuhan kata okey. Deal Tuhan kata. Jadi, lagu hang aku bagi? keturunan hang tak mati sampai kiamat baru mati. Iblis hak pertama jawab menghasut Nabi Adam sampai Allah ada lagi. Keturunan dia hari-hari ni dok du tambah keturunan dia sampai kiamat baru dia mati. Bila dia mai dalam perang badan ni dia nampak malaikat turun, mai eh, dia takut sat lagi Allah batalkan kontrak dia. Dia takut Allah binasakan dia sekali dengan golongan kafir Quraisy. Dia kata aku tak ni aja. Sejuk-sejuk tengok ayat tu Iblis kata apa? Dia kata, Ini akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dia kata, Ampa tak kenai Tuhan. Dia kata, Aku kenai. Dia kata, Aku kenai. Kena. Yang kata Allah Tuhan ni, Dia kalau dia nak buat, Siapa tak boleh buat apa? Ampa tinggal, Aku pergi dulu. Dia kata, Ni yang berlaku dalam perang badan. Wallahu syadidul a'iqa. Dia kata, Dan Allah Ta'ala sangat keras siksa. Dan lagi haba dekat puak kapal koreh ni. Dia kata, aku, dia kata aku nampak benar. Amba tak nampak. Aku nampak. Itu satu. Yang kedua, dia kata Allah ni aku kenal. Dia kata yang ketiga, Allah ni aku nak abang-abang, dia ni syadidul eqa. Dia, kalau dia bawa main balasan, balasan dia tak ada contoh. Tak ada contoh kita nak buat. Azab Allah ni cukup punya teruk. Dia kata. Izi yaqulul munafiquna wallazina fi qulubihim maraf. Yang ni ketika berkata segala orang munafik dan segala orang Islam yang ada pada hati mereka itu sakit yakni dhaif aqiqah daripada kalangan orang-orang Mekah keluar mereka itu munafik ni keluar serta dengan Quraisy pada perang badan maka tak kala lihat banyak orang kafir dan sedikit orang Islam murtad mereka itu oh ni ada subahagian yang keluar sama dengan Abu Jahal ni ada subahagian Islam dia Islam dia ikut rombongan Abu Jahal dia main bukan tujuan nak lawan Nabi Muhammad main nak tengok apa nak jadi dia main tu main dengan tujuan nak tengok apa nak jadi bila dia sampai-sampai di medan pertempuran perang badar bila perang tengah berkecamuk dia nampak bilangan orang Islam pada mulanya sikit kan dia sampai-sampai, tadi kita baca tadi, sampai-sampai Allah bagi nampak orang Islam ni sikit dia pun, pun naik semangat, bila dah tengah lawan baru nampak ramai berganda-ganda masa dia sampai-sampai tu ni geng munafik yang ikut sama dengan Abu Jahal ni bila dia sampai-sampai dia tengok orang Islam sikit dan dia tahu orang kapiak hamai sekali dengan dia dekat seribu orang ah, dia kata nampak arwah dah habis dah dia kata Muhammad dengan orang Islam habis dah kalau macam tu tak ada guna aku dah tunggu dalam Islam ni dia patah balik pergi dekat kapiak murtad dia dalam perang badan itu Keluh perang dengan sedikit lawan orang banyak. Dia kata, apalah punya cerdik. Dia panik. Dia kata, ampas sikit. Nak lawan dengan geng Abu Jahal ni sampai seribu orang. Dia kata, apa? Nak menang pun mana? Dia kata, apalah dia panik. Dia kata, teruklah dia panik. Habislah. Hidup ikut apa yang Nabi Muhammad kata. Tengok nak jadi macam ni. Sat lagi binasa habis. Lah lagi baik. Dia patah balik ke Uga Makhafiyah. Murtad dia. Sebelum berlaku korang badak tu. Firman Allah. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ Dan barang siapa yang tawakal, yakni percaya Allah sungguh-sungguh, menang ia Itu dia Tuhan kata. siapa yang percaya Allah sungguh-sungguh, menang ia Tak menang atas dunia akan datang. Begitu. Maka kerana bahawasanya Allah Taala itu Tuhan yang menang atas kerjanya Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia nak yang tu dia menang. Tak ada siapa boleh baik. tahan Tuhan dia bercapai kehendak dia. Begitu lagi amat hakim yang ni amat bijaksana amat pandai pada perbuatannya walau tara iz yatawaffa allazin kafarul malaika yadhribuna wujuhahum wa adbarahum dan jika engkau lihat wahai Muhammad ketika mengambil nyawa segala orang kafir oleh segala malaikat maut bukan eh? malaikat maut dalam Quran ataupun dalam hadis nabi ke apa ke dia tak guna perkataan izrail Ha, perkataan Israel itu tidak tidak berpunca daripada Quran ataupun hadis. Kita saja disebut Israel, Israel. Hmm? Bahasa hadis, malaikat maut ni dia panggil malakul maut. Dia panggil malakul maut. Waja'a malakul maut. Dan datang malaikat maut. Kan? Macamlah juga bahasa hadis ini apa semua dia sebut Jibril. Kita sebut Jibreel. Ya, kita suka modify kan. So kalau boleh kita perbetul baliklah. Perbetul balik. Lah. balik. Ikutlah betul macam mana Nabi sebut. Malaikat maut Nabi sebut malaqul maut. Jibril Nabi sebut Jibril. Jadi tak usah sebut Jibrail, tak usah sebut Izrail. Itu bukan yang berasal daripada perkataan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik, dia kata di sini Dan jika engkau lihat Ya Muhammad Ketika mengambil nyawa Segala orang kafir Oleh segala malaikat nama Hal keadaan Pukul mereka itu Malaikat mu Pukul Orang-orang yang kapiak Yang jahat-jahat Hal keadaan Pukul mereka itu Akan segala muka Dan dua mereka itu Dengan tongkat Daripada besi Itu dia Orang kapiak ni tuan, -tuan. Kita dah nampak Mati-mati mati hari-hari mati, mati Kita ingat dia mati Macam Allah Islam mati dah tuan, -tuan. dah. Quran sebut benda ni hadis Nabi mengukuhkan lagi apa yang Quran kata orang kapial ataupun orang yang sangat banyak berdosa kalau nak mati dia tak mati macam orang Islam mati tak mati macam kita dia mati cara cukup hina malaikat mau mu'mal bawa satu tongkat besi dalam tengah ayat Quran dia kata dia majat tabuh dengan tangan dia dia kata keluarlah wahai roh yang keji ke neraka samum dalam hadis Nabi kata ni yang dilalui oleh orang-orang kata kita tengok tak nampak kata. tapi inilah hakikat yang berlaku di sisi Allah subhanahu wa ta'ala begitu dalam ayat ini dia kata dan jika engkau lihat ya Muhammad ketika mengambil nyawa segala orang kafir oleh segala malaikat maut hal kadap pukul mereka itu akan segala muka dan dubur mereka itu dengan tongkat daripada besi dan kata malaikat bagi segala kafir-kafir itu wazukku azab alhari gassalakum akan azab terbakar neraka nescaya engkau lihat kerja yang besar-besar Zalikah lid bima kadmat aidiqum bermula yang demikian itu dengan sebab barang yang mengerja dahulu tangan kamu daripada kufur dengan Allah dan kufur dengan Rasulnya. Sudia masa nak mati tu malaikat nak dabuk nak bagi keluar nyawa tu tabuk. Allah macam kita di kampung lah nak di selin kan biasa jadi. Anak terlekat duit selin Dia du nak nyawa tak boleh Nyawa tak boleh okay. Abang dia sikit kata Dia kata tadi cek nampak Adik duduk kulung duit selin Ayah dia dengar-tengak tu Tabuh belakang, Bukan tabuh marah Tabuh nak pergi keluar Nak pergi keluar duit selin tu Tabuh hati belakang Tabuh Tiga kali tabuh mati Mati bukan kerana duit selin Mati kerana kena tabuh okay. Tabuh tu nak pergi keluar Macam tu lah malaikat tabuh Orang kapiak nak pergi keluarnya Dia tabuh gadam dia bagi belakang terbitnya orang tu sambil dengan mulut pula lagi malaikat ni bukan tabuh bagi keluar aja. mulut pula kata keluarlah roh yang keji daripada badan yang keji. Dalam setengah hadis dia kata keluarlah roh ke neraka samum. Dia sebut macam tu dan sebagainya. Ini keadaan orang yang bantah Allah subhanahu wa ta'ala tidak cukup dengan itu. Dia kata zalika bima qaddamat aydikum. Hampa boleh kena macam tu, kena tabuk dengan malaikat, pakai tungkat besi dan sebagainya, kena ni pasal apa? Bima qaddamat aydikum, punca daripada kerja buat tangan hangpa sendiri. Penyakit ni hangpa cari, hangpa tanggung akibatnya. Firman Allah wa annallahu laisa bidhallamin lil'abid. Dan bahwasanya Allah Ta'ala itu Tiada ia dengan zalim bagi hamba-hambanya Dengan azab sedangkan tidak berdosa Tuhan sekali-kali tak zalim dekat hamba nya Kalau kita tak buat dosa Tuhan takkan azab kita Kalau kita kena azab Itu kerana kita buat dosa ha? Sadaqallahul Azim Wallahu'ala Lepas ini kita sambung ayat Kada' Ali fir'aun Wallazina min qablihim Fa ha, lepas ni dia nak cerita tentang sesuatu kaum tu binasa kerana perbuatan mereka sendiri ha, dia akan bawa ke kita cerita contoh-contoh golongan yang binasa apa bentuk kebinasaan yang menimpa mereka apa pendapat ustaz tentang wasiat seorang ayah kepada anak-anak dia apabila ayah meninggal dunia tak payah panggil orang ramai untuk sembayang jenazah ni. Maksudnya, tak payah upah orang sembayang. Kerana ada pendapat ulama yang mengatakan, Orang yang baca Quran untuk orang mati, Sekiranya diupah, tidak sampai pahala. Maka atas dasar inilah ayah berwasiat demikian. Dan ayah juga berwasiat, Supaya orang-orang yang risau upah, tak sembayang mayat dia. Kerana kebanyakan ulama' yang tidak merokok mengatakan merokok haram termasuk muhti maka. Walaupun ada ulama' mengatakan makteruh yang ini dibencikan oleh Allah. Kerana takut ada orang yang Allah benci doa orang lain pun Allah tidak terima. Ini tentang wasiat. Wasiat ni yang pertama sekali kalau sekiranya dia tidak bercanggah Dengan agama maka mesti ditunaikan. Satu yang kedua wasiat kalau bercanggah dengan agama mesti ditinggalkan dia begitu itu dah asas kepada soal wasiat kalau wasiat tak bercanggah dengan agama wajib ditunaikan kalau wasiat bercanggah dengan agama wajib kita tak tunaikan tak boleh kita tunaikan baik soalan yang ditanya ni kita nak nak dia, nak nak kelaskan dia dulu dia ni masuk dalam macam mana kita tengok dia kata seorang ayah wasiat supaya bila dia mati tak saya panggil orang hak jenis upahnya untuk sembahyang mayat <tuh> adakah wajar ditunaikan wajar ditunaikan wajar ditunaikan dan saya selalu sebut benda ni di beberapa tempat dan banyak kali adalah lebih baik bila berlaku kematian kita ni anak-anak karya kawan-kawan adik-beradik pakat-pakat tolong sembahyang mayat kat dia lebih baik begitu. Lebih selesa begitu. Lebih selesa begitu. Sebab apa? Sebab keikhlasan itu ada. Yang mati ni adik-beradik kita. Yang mati ni kawan kita. Apa salah kita semayang untuk dia? Yang kedua, bila semayang mayat ni pakai duit panggil, kadang-kadang dia jadi dia jadi nampak macam nak riak begitu orang kaya panggil lagi ramai orang miskin panggil sikit-sikit kaita dia jadi, tak cantik, dia jadi tak cantik saya tidak menentang semayang-mayang apa panggil mayang bayang sagu hati sebab bila kita panggil wajar kita bagi duit pasal apa? pasal dia main kaita dia bukan pakai yak parit kaita dia pakai minyak Terpaksa jadi begitu kerana di peringkat karyah tak ada orang nak semayang. Jadi kita tak salahkan orang yang pergi semayang mayat ni sebab dia dijemput. Jadi dia pergi. Bila dia pergi, dia guna minyak kereta dan sebagainya, wajar diberi sagu hati. Tapi yang kita bercakaplah ni ialah pasal apa di peringkat karyah kita tak boleh buat macam ni. Pasal apa kita sebagai kawan, sebagai adik beradik, sebagai sahabat dekat tak boleh nak pergi tunaikan. Satu khidmat akhir kita Kepada kawan, kepada adik-beradik kita Pasal apa? Kalau kita pergi Kerana kita terpanggil untuk pergi Bukan kita dipanggil Kita rasa terpanggil nak pergi Pasal apa? Pasal sihat mati ni adik-beradik kita Pasal sihat mati ni kawan baik kita Pasal kita kenal dia lama Bila dia mati kita rasa terpanggil nak pergi Tentang bayangkan kita semayang macam mana Satu kita tahu dah Hak mati ni laki-laki perempuan Ada yang pih-perempuan tak tahu Laki-laki perempuan Dia sampai lambat dia sampai-sampai laki umpan laki umpan Tanya jaga sebelah dia kawan tu pun naik kereta dengan dia kat tadi kawan-kawan dia tak tahu. Tak buruk kan laki umpan keluar apa-apa. Jadi tentu benda macam jadi. Jadi kalau yang P tu adik beradik, kawan rapat dan sebagainya dia tahu dah dia mati ni kawan dia tak tak salahulah dari segi tu. Dan ikhlas tu ikhlas. Bila Dia ni doa do Allahumma'fir lahu. Tu, dia doa bukan doa mulut sampai hati dia ni. Kawan baik dia, mati ni kawan baik dia. Dia minta dekat Tuhan tu Ya Allah ampunkanlah dia ni Dia ni ni bukan dia saja Kawan aku Cantik lah Dan yang paling cantik Itu sunnah Rasulullah SAW Nabi buat begitu Dah jadi Tundra ha? secara, secara ikhlas Saya kata Saya pesan juga ni macam Keh ni Saya pesan kat isteri saya Saya kata kalau saya mati to saya buat juga Macam-macam ni ada lima belas orang pun tak apa semayang, simpan saya pesan tak payah lah pasal apa? biar pilih apa benda Apa benda yang kita nak menggah -menggahkan. tapi kalau sekarang kita boleh buat kalau sekarang kita boleh buat kawan-kawan, adik-beradik, apa semua ni tapi nak boleh buat ni, nak kena mengaji dulu lah kita adik-beradik, kita tak mengaji kawan kita tak mengaji, jadi bila Allahuakbar tuan-tuan Masa orang berdiri semua, tak kibir, Allah, wa'akubah, Tonton tekan, stopwatch Nak tengok over minute, masa ambil untuk semayang-mayang. Sat sahaja. Dua minit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Takkan dua minit punya benda, kita tak boleh belajar. Takkan dua minit punya benda, kita tak boleh belajar. Fatihah, tawdah. Selawat, tawdah. Doa, tak kibir. Ketiga, Allahumma usir lahu warham kuwa'afihi wa Benak atau mana dengan kita ni Sampai tak boleh nak hapai Dua orang panjang pun Tak keber keempat Allahumma la tahtinna ga'lahu Wa'firlana walahu Bukit dipanjang mana pun Takkan tak boleh buat ha lah hapai Masing-masing kita hapai Masing-masing sok dengar kata ni Kawan kita, jemaah kita duk ikut, duk ikut mengaji sama dengan kita meninggal Tanya di mana kita pergi Dia bagi sampul tu Dia duduk perhatiin buat kita Ini dia ni siapa panggil tu jadi salah kita pilih Oh dia kata ni mislah ni dia kata ni. Oh, dia kata ni awak muka tak kena main ramai ni. Nampak tuan-tuan? Adat yang kita buat tu menyebabkan kita jadi susah. Ada pula setengah tempat pula Bila kita pergi Bila kita keluar Dia nak buah lampukat kita, kita Kita kita tak mau Maksudnya kita main ni kawan kita Memang kita main ni Kerana kita nak beri khidmat penghabis Dekat kawan kita Lama kita berkawan dengan dia Hari ini dia mati Kita nak main Nak semayang Nak minta doa dekat Tuhan Ni penghabis dah Tak lagi mayat dia masuk dalam kubuk Ni last dah Kita nak minta dekat Tuhan Minta Tuhan ampun dia ni Selamat bang dia ni Jadikan kubuk dia ni Daripada taman-taman syurga Kita main ke tujuan tu Kita nak keluar Dia nak buah lampukat Kita kata tak mau dia kita mahu ada juga macam ni. Satu masjid hamba kita tak mau tak mau tak, tak boleh tak boleh dah hamba kita kata. Benda-benda macam ni kan. Banyak pihak nak kena ada persefahamanlah. lah nah, nombor satu kita kata dipungut syariah. Kalau boleh ada satu guru untuk nak buat kursus macam ni bagi anak-anak kareh jangan nak semayang-main. Kemudian anjurkan kepada anak karya yang dah reti ni bila dengar kata ada kematian, mai lah. Benar ni nak start aja dah, nak start aja. Mungkinlah mayat hak selepas lepas tu ada 15 orang, 20 orang, tak apa. 15 orang, 20 orang kalau dia ikhlas mai lebih baik daripada 100 orang. Tapi tak ikhlas. Kita tak kata lah orang yang ambil dia tak salah, tak kata macam tu. Tapi kita rasa lebih selesa kalau orang-orang yang rapat dengan dia sembahyang mayat kita. Begitu. lah. Kan, jadi kalau setengah orang dia fikir macam tu. Bila dia fikir macam tu. tu dia tinggal pesan macam ni kat anak dia. Kata ni ayah nak pesan. Bukan ayah tak ada duit. Kata ayah ada duit. Bukan ayah terdukut. Tengok bagi duit. Kata cuma ayah nak keselesaan. Gata, ayah nak. Hang. Anak ayah. Adik-beradik kita. Abang hang. Adik hang apa semua. Lepas tu. Adik-adik beradik kita. Pak-pak menakan sepupu apa semua. Kemudian kawan-kawan ayah. Kawan-kawan hang. Kalau ada lapang ke apa semua. Ampas mayang-mayang ayah cukup. Ayah nak nyantuk je Kalau itu pesan dia Mesti ditunaikan, Mesti ditunai Kadang-kadang orang -kadang tuan sedih Kita tengah Kita pergi ke kedai kopi Dia sembang hari ada mayat Hak mati tu pula orang kaya sikit Sembang Kadang-kadang Tuan-tuan kita ni pun cakap Lepas-lepas Dan dia kata oh, Hari ni tongkang besak pecah tentang boleh Saya tak boleh benak lah Cakap macam ni Ini soal ibadat Jangan cakap macam tu tapi nak buat macam mana? Dia dilatih begitu. Dia Dialog stag. Ada satu masjid. tu imam dia cerita. Lepas saya mengajar saya ada sentuh sikit benda ni. Tu imam dia kata saya puas hati sentuh benda macam ni. Dia kata ni masjid baru ni dalam minggu ni. Dia kata mes mayang-mayang. Dia kata bagi yang mati ni orang susah sikit. Bagi dalam envelope ni. Bagi dua angin. Dia dapat-dapat. Dia pergi kat percah, buka dua angin. Dia mai balik. Dia bagi balik duit kau. Dekat kawasan dulu bagi. Dia kata kalau dua anggih, saya payah bagi langsung. Tu imam masjid yang berkenaan. Cerita kat saya. Kita boleh dengar macam tu. Dia rasa, dia rasa tak syok. Tak syok. Dan balik kepada cerita tadi. Jadi yang pertama, kita diperinkan karyah. Kita train orang diperinkan karyah ni. Berarti semaya. Yang macam ni, orang karyah kita jiran kita, kenapa kita tak semayangkan mayat dia tuan kerja, duduk di sekolah, duk di sekolah duk di pejabat, jadi pegawai jadi apa semua pun takkan tak boleh minta minta saya saya nak balik, saya ada mayat di kampung saya saya minta lebih kurang dalam berapa-kurang 20 minit ke macam tu, setengah jam saya tengok saya minta izin saya. bukan kita minta setiap minggu kampung kita kekerapan mati upar lama sekali Adik-adik kita nak mati, lama-lama sekali, minta kebenaran. Minta, tak kata, minta izin. Masa sah aja saya nak pergi semayang-mayang. Ini kawan baik saya, betul-betul Saya minta izin. Orang bagi kan. Orang bagi. tolong pergi semayang, sah balik kejap balik. Kan? Seronok oh, tentu no, kan. No. Kalau jadi macam ni, seronok di perda hijau kawan kita dah okey dah semua dah jadi macam ni di parit buntah taman kerian tempat kita pergi mengajak dah macam tu bila ada kematian ambil kos saja harga kain harga keranda kemudian sagu hati untuk orang mandi mayat apa-apa riang itu semua dia guna riang dia apa semua ambil itu yang berapa adik saja kena RM50 RM50 aja. lepas tu semayang mayat ni kawan-kawan jiran adik-adik aja pakai turun dia tapi nak mula buat dulu masalah. Nak mula. Law ni bila buat, masing-masing dapat merasa kebaikan dia. Kalau tidak, contoh nak mati pun takut. Duit tak ada nak mati takut. Contoh-contoh ada orang tua-tua lah ni, duit ni dia simpan. Simpan dalam kain, dia ikat dua kali dengan getah. Ni saya cerita betul ni. Duit tu katalah 3-4 ribu ringgit anak-anak tu bagi sikit banyak raya anak bagi anak balik sekali-sekali bagi duit bulan-bulan anak tu bagi duit kat dia dia simpan dalam kait dia dua kali jangan getah buat sorok pula lagi tak ada duit nak belanja macam mana pun duit tu dia tak usik ni dalam masyarakat kita ni. bila anak kata mak ada duit oh dia kata Hat tu habis aku mati nampak kan tu dia sanggup ikat perut tak makan ni Kenapa? Kerana dia takut dia mati tu so tak ada orang semayang. Islam ajakkah benda ni? Haa ni tuan-tuan. Dengar bagi banyak masalah yang 12 tahun ni. Dengar bagi banyak kan. Pakat-pakat lah. Pakat-pakat. Pakat-pakat. Kita nak bagi elok. Bukan kita nak cari gaduh. Bukan kita nak. Kita nak bagi elok. Semua orang akan rasa kebaikannya. Kalau benda ni dalam masyarakat. Semua orang rasa kebaikan kan jadi mudah-mudahan ha, benda baik kita anggap sebagai satu kebaikan kita cuba buatlah sedaya upaya kita cuba buat ha, mudah-mudahan Allah Subhanahu ta'ala berkati kita kalau kita niat sungguh-sungguh nak cari keredaan dia yang baik daripada Allah yang tak baik silap saya kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surat al-awwalin wa al-akhirin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعامك ويكافك مزيدة يا ربنا لك الحمد كما يمضغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله رباه وبالإسلام ديناه وبمحلنا للنبي ورسوله اللهم ابتح علينا خطوة العارفين ورزقنا فهم النبيين بجاه قاتل المرسلين اللهم فقهناه الدين وعلمنا التأويل وعدنا صراطة المستقيم اللهم أرنا الحق وحقا ورزقنا الدباع وأرنا